canes del amor que le chiga con celosa un poco caprichosa y te enojas por nada y la verdad ya no que se me está dando miedo y un amor como el tuyo no cualquiera lo consigue cada día sigo comprobando que lo que han dicho es cierto Te complicas por todo lo que hago y hasta me quieres muerto. Sin la con las consecuencias. Eres mi niña y ya está complicada mi dulce niña complicada, no compliques nuestro amor. Radio Bolivia FM.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 från kulturföreningen Gallarånet Sverige vakna och eh, vi har den 29 september eh, 2012 och eh, vi har 13 grader temperatur ute och 1008 hektopascal eh, visar varje meter. och så är det riktigt höstväder här det blåser lite igen också. Jag känner av det här att det kallar ut nu. Jag mår inte så bra. Så det är... och jag har fått krångel vid magen också. Jag ska väl kunna genomföra det här i alla fall. Det är någonting som liknar blindtarmen som krånglar eh, regelbundet. Missar tider emellan och så vidare. Jag har varit så länge. Men eh, det, det går ju inte att reda ut som vanligt. Utan det här leker och så vidare. Jag skulle snart öppna telefonväkter i och sen kommer jag köra en del musik idag. Och eh, det sen eh, PM till slut, eh, 45 då, så kommer jag att köra en sån här fyra från Gunnar. Men jag öppnar väl telefonväkter i nu på 81, 21, ska radion på. Eh, och eh, det gick fort, nu får se det kommer två signaler. Hör mig? Ja, hallå. Hej, det är Lennart. Hej. Ja. Vilken trevlig check-inledningslåg. Du presenterade inte låten, men jag kan berätta att det var Jökvalsen. Ja, jag vet vad det hämtas från gammal 78-valskiva ja. på 50-talet som jag hörde mycket på den tiden. Det var... Det, jag kan... tycker det, det är fascinerande med de här Hammond ja. det var i första... Vad jag om att... Kan för färdigt? Nej, ja, men vänta. Ja, ja, ja, ja. Det var Eva Rydings orkester där. Jaha, ja, men det, det var... Det kanske vi. Kent Andersson... Kan ett i, den, ett instrument, han. bara en studie antagligen. Edvard Ryding heter han. Jaha. Mycket populär på, på 50-talet. Kommer du ihåg den? Ja, den här spelas i Sveriges radio Musiken och arbetet minns rätt ofta. Det är ett program som gick man 11 och 12. Då kan man tänka sig att verkstäder och kontor människorna blev något upprymda när de hörde dessa glada tongångar ja fast det, det var väl en blandning av eh, ljud från maskiner och högtalare i taket och så jag vet inte hur det är, det men det är på, jag har varit med om att bygga sådana anläggningar. Jag var med på LM Eriksson på den tiden då som man är LM Eriksson idag heter det bara epitetet Eriksson men då ja. jag att i den stora salen eller i den stora industrihallen så hade vi åtta högtalare. Ja. Och då hördes det bra i alla hörn och vrår. Ja, jag, jag säger, det är den anläggning som var till Ektohedos pappa jobbade, det var det tre förstärkare var där på under 25 watt och matade 80 högtalare i hela fabriken. Ja, och det, hördes, vet, det var ju väldigt psykologiskt alltså, vad ska man säga, strategi och taktika begagnas av denna lunchmusik eh, för att det lättade upp sinnesstämningen hos folk exempelvis när de fick höra den här glada tröddelutten ja. och det var ju utarbetat från psykologer och eh, andra människor som eh, har studerat beteendeforskning man konstaterade det att med, alltså så kallade eh, <hör> människan då när den är i sitt arbete blodsockernivån sjunker emellanåt va? och får man in lite musik då så höjs den. Ja. Därför drog de också ut en kaffevagn klockan eh, 14.15 och 15, och det var en äldre dam som drog den där vagnen hon var pensionär och jobbade extra med detta. Ja, ja men men jag minns det. jag ska du få höra? Ja. bjöd företaget antingen på en kopp kaffe eller en kopp te och så fick man välja mellan kanelbulle och ett vinebröd. Aha. Ja. Och du vet, när folk smaskar iser det där Då tog man en rast på tio minuter Man kallade det för fika fikapaus, kafferast Ja, det kommer jag ihåg Och då hade man en kvart, vet du Och det är klart att det där var ju uträknat För när folk fick taga på lite vinerbröd och, och kanelbulle Då fick man ju upp blodsockernivån, va ja. Och då man, i och med det så ökade takten i arbetet Och då tjänade idkarna på det Att produktionen höjdes, Var en nivå ett par snäpp An... Ja, jag minns ju att uh, Philips också har tillverkade anläggningar för musikande arbetet. Oh. Uh, det uh, hänvisar ju till att produktionen blir bättre och, och musiken musikande arbetet. Och på den tiden hade de ofta i fabrikerna uh, en där liten studio där de spelade skriver själva för det fanns ingen melodiradio på den tiden. Men grejen var den också att... Alltså... Jag minns ju där så väl för att folk satt och till. De satt och hängde med huvudet och ryggen. Och sen när kaffevagnen kom och, och de fick höra lite musik va. Då, då var det en helt annan fart på folk alltså. Ja det hade sig ju en viss funktion att fylla. Hade, ja det var ju varit va. Fast det var väldigt diskuterat varje gång i en fabrik om skulle skaffa den anläggningen eller Det var inte. en dömer. Det var en jävla dum industrihidkare på 70-talet. Han bad arkitekten inte rita några fönster, fönster. För det var inte meningen att folk skulle stå och glo ut. Men grejen är den att när det kommer in optiskt ljus i en fabrikslokal. Ja det är ju då, bättre när det lyser. Då blir folk pigga än att de går ett mörkt tuckel och arbetar. Ja och gamla lysrör som är alltid ja. och allt som brukar sitta så att det är en väldigt viktig faktor där, så där, och det här måste ha varit en väldigt inskränkt eh, ägare, alltså hans synsätt det var precis som han tänkte tänkt, så att det skulle vara som någon jävla gruva, vet du ja. men, men det var en trevlig, jag måste tacka dig för den där glada melodin och, då, om du har möjlighet idag spelar spela gärna något svenskt gärna eh, eh, Sara eller Carl Järn ja, det har jag inte tagit fram det väljer jag nästa gång så säger det. Ja det. men jag tycker jag har kört Sara så många gånger Hon spelar sig så många gånger i Sveriges Radio Så, så fort man hör de första du, orden där så kan man gilla låt Du, du, du. Jag, de, jag har inte hört att det kan Kent Andersson intyga De senaste åren har inte jag hört på P4 eller P3 En enda gång att de har spelat Ever Carl Gärard eller Sara Leander annat ja, men har jag gjort det Va? Här har jag gjort ja, det du har gjort ja. det men det gör aldrig Sveriges Radio P4 eller P3, vet du. Nej, men det är väl mer intresserat av att funktionindustrin få som... får ut sina nya låtar. Mm. En som har reda på korten i det här fallet, det är ju han. Han är ju väldigt musikinitierad, det kan inte har ju ringt till och med till producenter och påtalat detta, vet att de skulle kunna spela lite svensk musik. Va? Ja, men det har väl med avtal med, med, med eh, sådana här eh, gamma producenter. Det, det. det beror på att producenterna, de kallar sig för producenter, det ska vara så fina titlar, De där så kallade musikproducenterna de är totalt insnöjade. de kan ingenting om musik de är bara, de kan bara det senaste Eh, vad ska jag säga, eh, senaste musiken som har kommit ut på marknaden. Ja, men hade jag möjlighet att anställa en producent så skulle det bli mycket, mycket vem bättre vem... för han skulle arbeta mer flera dagar för att programmet ska gå allting och lägga upp skivor och allting istället för att jag i sista ögonblicket måste leta rätt på det. Det ska skan. vara folk alltså som har lite musikbildning exempelvis som kan svenska traditioner, som är lite... All musik, musikaliskt inriktade med allhetare va, som kan lite om för några årtionden tillbaka va och, och kunna ta fram till olika ålderskategorier det finns ju många äldre människor som sitter och lyssnar på eh, P4 och vill höra kanske lite musik från 60, 50, 40-talen va Ja just, men man har ju redan hört eh, vissa så mycket, jag har ett fantastiskt minnes, det har det gått några toner, eh, eller om eller man sjungit några ord så kommer jag ihåg resten, Och, så då får jag bara en repetition av det gamla vanliga. Jo då, Nämen, jag efterlyser det faktiskt faktiskt, jag måste berömma honom Kent Andersson, att han har faktiskt tagit upp det här ring p med vet du. Och, men Jag vet inte om han tog upp det med Ashberg där, men det tränger han ju inte längre. Men jag tycker det var bra att Kent Andersson ringde till radio 1 där Ashberg för Ashberg blev lite så där konfunderad för han visste inte hur han skulle kunna. Ashberg är så prestige. Han har så mycket prestige när han diskuterar vad. Han vill alltid ha rätt. Va? Och så rätt tufft. Va? Så Kent Andersson tog upp intressanta frågor där som han svajar lite inför, vet du. Det tycker jag var bra. Ja just det men Nej, han vill men... bara säga Det är radio som man inte kan få någon kritik för efter programmet Utan sen är chefer Sen efterlyser jag Peter från Radio Knix Han har ju inte ringt på länge var det? Jo det gjorde han, det var väl ett par veckor sedan Ja men det var länge sedan Vi har ju annars att prata om en sjukdomar och sånt där Ja men han är bra Peter, han, han är lojal Fast någon riktig radioamatör ringer den här ja, gången. Ja, är en radioamatör, men jag vet inte. Ja, men det, det ska ju vara med någon riktig radio som här tekniker. Rockor, mm. Det är rena, du vet, det är så fort NOX, vet du. De går inte att besegra att ta sig in där. Nej, men man hör ju vilken fantastisk kvalitet i mellanbåg. kan jag prestera eh, de starka sändarna i Holland. Och vilken utveckling som har skett, vilken modulator och vad bra det går. Ja, det är ju roligt att holländarna, att de håller ångarna uppe, det är kul. Hur det ja, det är ju naturligtvis <laughs> där också ja. som ligger bakom. Men är i Tyskland då? Är det där idag? Aron? Ja, det är den vanliga stadsradion där huvudsakligen. De har väl amatörer, de har väl ett... Ja, men rundradio, det har inte kommit igång riktigt. De har väl fri radio tysk? Ja, men de, de, de, de har inte gått på så som i Holland, för där, där kommer den ena station efter den andra på natten och, och, och ger varandra kritik och om borrskivor och... och det djurkvaliteten och förbättringar och allting och de har diskussioner om vilka antenner som är bäst, om det är vertikalt ja, polariserade eller horisontellt och så vidare och massa detaljer som man kan gå in på det här för att förstå folk ingenting. Ja men du kan väl inte holländska eller? eller? Ja tillräckligt mycket för att kunna läsa ut det här. Kan du, förstår vad de säger då? Ja, och antenner och sånt för fram i alla fall. Och alla dessa en del av mig jag har ju lyssnat så många år som jag har ju lärt sig det Man kan inte tala det. För då kanske jag skulle resa dit. Och så ska jag vilja, vilja flytta dit för baronen. Du, du, du vet att du sagt när radieman som framför att träffa honom. Baronen där så, så får du vänta på livet. Ja, då kan jag gå, hör Vi ska nog avsluta samtalet. Ja, det är en halvtimme kvar. In, hej så länge. Ja. hej Hej. Ja, man har ett fantastiskt instrument. Han kommer där som, utav elektromekanik och elektron det gick med gamla elektronrör och de fick den nya fantastiska tonet med, med tandhjul som roterade och sånt där eh, påverkade elektromagneter och allting Han en ny teknik och den uppfanns sen på 30-talet men innan den, den kom igång riktigt på palvar var första elektronrör att den kom med en allmänt användning och utvecklade statik och, och göra kombination. Det fanns ju stora, fina och då är det Norma, alltså du vet. Jag skulle vilja ha en sån mindre i studion här och det, men eh, tyvärr, det kostar pengar. Men det finns eh, gamla såna där att köpa i Amerika, hur mycket som helst. Jag har fått veta, det är bara man ska få, få hit är det är till rimlig kostnad och så vidare. Och får det, eh. Men det är öppet för telefon nu, vekteriet på 81210 och nu ska radion på och se om det ringer någon. Ja, det är ett telefon, är tyst. Så det är värsta, Nu är det i alla fall det ingen fotboll eller någonting på tv, vad jag vet. Och nu är ju folk är inte ute på semester när det är så här höstväder. Där det har regnats i en hel del och så vidare. Och nu blåser det sig igen. Det är tyst det här med med hälsan det kunde inte hända någon värre att jag skulle få problem med hälsan nu på gamla dagar det gick ju väldigt skillnad för oss när jag var frisk men det verkar inte gå och få ta på någon läkare som kan reda ut där och sätta mig på medicinering som verkligen hjälper det är ju det som är så trist Hoppa, nu klipper folk i så och grejer med emot slippar men det hörs inte så starkt in här, så det är risk att det hörs i radion i alla fall. Ja, jag spelar en låt, så, så får vi se sen nej, om det ringer någon efter den. Alvika tänk man är. Rock, rock, se nos da otra vuelta Det påminner mycket om man satt och lyssnade på Ras i Luxemburg på medanbord på 50-talet och, och början av 60-talet. Det var verkligen toppen för Sveriges då spelade så sällan någon eh, riktig rockmusik och sånt. Det är fortfarande öppet på 81 passa på och på ring. För kvart i är det slut så vi kommer en frivalt jag gunnar. Vi hoppas nu att det dröjer innan vintern kommer på allvar sen och så vidare. För det tycker jag inte om. Och snöruidningen sköter så dåligt här så man kan knappt komma ut här från den här villan. när de har plågat upp i vallar som är så höga som man inte kan... Man skottade bort dem och sånt. Så förr fanns det något som hette snösvängen som gick upp. Så skottade bort ordentligt så man kunde gå ut och in och men <coughs> Nu så vi slut på det. det. är konstigt egentligen när det är så mycket ont om arbeten. alltså inte de kan få uh, tag i folk som kan göra det. Det är väl att det kostar pengar och det, är väl det de hänger på jämnt. Det är tråkigt alltså, att det är så blodiga pengar i här samhället nu för tiden. Ja men, ja nu kanske ingen. Hallå. Hallå. Ja hörde du det Lennart. Jag hörde att du talade om det där med snöröjningen. Ja det är ju ett det här. Går du problem nu i vinter eh, eh, i, i år? Så ska du ringa direkt. Ja jag gjorde ju det förra året. Men får jag säga Direkt till stadsdelsnämnden alltså. Ja de sa man är skyldig och skottar själv. Men då kan du ringa och framföra klagomål där. Och sen, och sen kan du be dem också att de skickar ut någon från gatukontoret. Att de gör en observation va? Ja. Ja, det nu, är vi inte, förstår det, för att det... det ja, för förra inte... gången sa hon sig, men ni är skyldiga att se till att ni skottar, annars på den anställa någon. Du kan ju berätta för förklara för dem att du har problem med, rör, med din eh, motorik och sådär, va? Ja, och det har ju hänt att det ramlat där och det mm. blir diggande, och det är hemskt, alltså, mm. Äh, mm. Det, det här med det... Mm. Äh, Vad det? man inte är, är så starka, man kan ta sig upp igen. Ja, det kan vi förklara för, för den personen i fråga, vet du. För att, eh, det var bara ett tips till dig. Vi får hoppas att någon mer ringer in idag. Hej då. Ja, hej. Ja, passar på att ringa nu. Annars kanske jag... Blev tvingas sluta med telefonväkter i så småningom det är så få inringare. Och då är det inget mer här på 88 8 längre som har telefonväkter i på närradion. Så det tycker jag det är konstigt när det var så många som ringde förut när närradion började. Det hade ingen betydelse nästan vilken förening som sände. Det var inringare varenda gång. Det program är ja, mycket bättre för min hals när det var eh, sommar och varmt och ordentligt. så hade man riktigt varm bil där, det är ju problem med här med uppvärmningen här. Den här byggdes ju en gång när bränslet var så billigt så att eh, man kunde göra den eh, på, på det här viset. Isoleringen räcker inte till och helt enkelt om man har elvärme och sånt så här, det blir för dåligt. Och ändå går det så mycket el här, så att det blir fruktansvärt dyrt. Och ja, jag väntar här på 81-21-0. Och ja, nu har de snart bl bladna och träna också. De håller på att bli gula, alla blad här nu. Och, och då ska väl radiolänken kunna fungera också bättre. Jag väntar om det är någon som annars får vi tar en kiva till spelaren då. Ja, det kanske det ger någonting. då? Du, jag ska ringa. Det är sista gången jag ringer idag, men du, Georg. Ja. Jag måste du... ha nya inringar. Vänta, skulda. Det är ett tips till dig. Och då kommer folk ringa in. Jag lovar dig det. Det är flera som kommer ringa då om du sätter på lite marschmusik. Ja, jag gör aldrig det. Jag har förklarat det 50 11 gånger. Då, och det var ingen marschmusik på den tiden. Alla, eh, när de ringde sådana föreningar. Utan det var allt möjligt. Det var bara kristna, kristna, kristna. Kom jag kommer ihåg att jag, gör, du, du, och, ja, jag, jag lyssnade på musik under arbetet. Eller beh, gamla skibekanta på radion. Då Vi spelade de marschmusik emellanåt. Ja, men den gamla skipekanta det var till, till exempel. Eh, du, du vet, de små små detaljerna som gör att <gör> använda skugghjul eller viktigt maskiner, ljud och liknande saker. Eh, jag kommer ihåg en hel del av det. Ja, men de spelade. Jag, hör, minns, jag kommer ihåg att de spelade under döbelörnen. De skrev alltså, militärt. Allt i kamraten och på, på Sveriges... Eh, det heter radiotjänst på den tiden. Ja, ja, jag vet det. Och ställde till med monopol och, och, och gjorde sådana lagar som omgör det att det kan komma ny radio. Det, så jag lovar dig, i år om du skulle sätta... Om du tar fram en... Ja, det gör det och, inte. Eh, ...och ställer utan... upp det, då kommer folk ringa det kommer bli fler... Det kommer bli ja, men jag vill inte prata politik sen. Nej, men det är ingen politik är det om du spelar en, mars, en marslåt. Ja, men det gjorde jag ju den där eh, som Filips hade spelat in. Vi har jag till sånt liv om den, så det... det, det, det vill det ju spela här, en, en orderlär eh, marslåt. Eh, ja, men det var skyddigt stort där Philips låg nog mycket arbete bakom innan de hade fått ihop den där. Det skulle vara kul att se, för jag tror att det skulle bli en lyssnars... Eh, det skulle få respons alltså. Ja det är ju bara det. Att, man, att det alltid ska behöva vara politiken i nära, men det är alltså. inte politik. Och ja mars. men när man, man hör det i Holland, där, där ringer de in sms och e-mail och, och hälsar till varandra. Och allt möjligt. Det är väldigt skillnad alltså, och så. Och visserligen ja, har jag, jag ju begränsade möjligheter. Jag kan inte det. Ja. Förstår du. Det är det att jag tror att det sitter en del nu som lyssnar på oss. Men som är lite surmulorna. Surmulorna för att du inte vill spela. Ja det är ju bara en som har på och Ringten och tjatat om det. Det är flera jag har hört genom åren här. Ja men nu, varför ringer man inte mig privat så ska vi diskutera det bakom. När jag har sett det. det, det men det, det kommer ingenting. Det kommer inte en enda gång om några varser. Han är Kent Andersson, vill gärna vilja, han vill ju höra också lite marschmusik. Ja, men han kan väl ta fram en CD och spela hemma då. Och, och sen har du ju Leif i, i nacken där, den där mystiska härn. Och sen är det ju Peter gillar också marschmusik och Pörs, det är många. Ja, ja, ja. Men jag har mina orsaker jag säger inte det. Nej, vi förstår. Okej, jag ska inte uppehålla det, Eva. vi hörs Jag ringer gärna och pratar om radioteknik. Det är spännande att höra att de gör experiment i hållen. Mycket kristallmottagare på mellanvåg nära där. En, en, en sån enkel mottagare som nästan vilken unge som helst kan ju kunna bygga för. Men nu har väl det väl glömts bort också. Det, men tack vare att mellanvågsändningarna i Sverige har upphört. men det går med enkla medel att bygga en sådan. Det var ju många när radion började 1925 som började med sin första rad. var en kristallmottagare. Och ofta kan man få väldigt god ljudkvalitet om man har hört telefoner så god kvalitet. Och, och nu med finns det ju kristaldioider så är det ingen liten kristall som ska ställas in med en liten nål eller som på den tiden. Utan nu är det bara ett litet det diod som ser ut som ett litet motstånd bara. Och jag väntar på 81-21-0, det ska radion på. Ja, vi får spela. får vi se om det kommer en signal till. Hallå? Spela mm, HGS. Nej, det gör jag inte. Klart det. Det är en följetong det är detta. Att det bara ska behöva. Jag slutar snart med telefonväkteriet om det bara ska vara om hela tiden. Jag ville ha lite. Det finns ju så mycket radiotekniskt och tekniskt och olika slag man kan berätta om. Har ni mycket störningar till exempel i era lägenheter? Det är en sak som bör utredas om man skulle kunna göra någonting åt det och så vidare. Vad har ni för. för Eh, lyssnar ni ofta på utländska radiostationer och så vidare eh, går det överhuvudtaget där ni bor och så vidare ja vi får starta en låt Telefonsamtal nu. Vänta, så. Ja, nu tror jag att vi kan komma in här. Vad ja, kan du repetera nu? Vad ska jag vara? Ja, hallå. Det här är Ken för att rapportera från Helsingland. Här uppe är det fruktansvärt sommar. För när man kritiserar smatter, så är det nog så in i Helsinget med ett Så man blir fortfarande uppbälten. Det är någonting som har skett med klimatet. Jag vet hur, att det vad det är. Och så vill jag bara lägga till att imorgon får ni inte glömma att lyssna på Sveriges Radio P1 historieprogrammet 1900 efter nyheterna som handlar om den svenska arbetskraftsinvandringen eh, med de 50 000 tyska kvinnorna och hur LO arbetade på 40 50 och 60-talet jämfört med idag. Och för de som tyckte om mars. Radio Viking kunde 1,4 imorgon klockan 15.00. Lyssna på det och så tackar jag för inlägget och har det så bra. Ja då. Det var det medierna, jag hoppas det hördes sådär. Ja nu ska minjen vara öppen här på 83.00. det ska radion på. Ja, det är ju bra om man kan få in ett samtal utifrån också på det här sättet. Så sen ska, ska man mata ut man kopplar det så här så, så blir det lite svårare med, med djurkvaliteten. Vad är ju acceptabel i alla fall. Och 81-21-0 ska radien på. Och nu har vi snart bara fem minuter kvar så telefonväckte det i slut och där tycker jag synd lägga in, in musiken genast nu. Ja, vi får fortsätta med, med musiken. En kort pass. aldrig spela Horst Wessel och sånt där. Det var ju en sån där paradmarsch som Hitler hade och vi är ingen nazistförening. Jag fattar inte varför chata som det här jämt har varit med om att bakom efter har du ju som att det är nazistiskt och allting. Jag tar inte upp sånt överhuvudtaget här. Och, och det, det, det är synd för jag kan ju att jag sötnar på en telefonväktare. Jag helst skulle jag vilja ha något helt annat program än någon i studion här. Någon, någon bra disk och som så kan vi kan, eh, kan, eh, producera fina program i förväg och sånt eventuellt spela in dem på band och undvika telefonväkter i och vad blir tråkigheter. Passa på nu och ring innan jag stänger av. Ja, det är bara på minuter som nu så. Jag, jag stänger telefonväkter i från honom med nu. Eh, för att Gunnar eh, har en skiva på honom. Jag tror det är Rolf Pettersson som pratar i början där också. Så jag vet inte, det är väl någon gammal upptagning för att tidigare den det radio antagligen. Ja, jag sitter på med se, eller den skivan av Gunnar kan man säga på och det här. Eh, och, och, så, och så vill det mig någonting så ringer på 812100 efter programmet och så en kort paus här kommer det. Vi ska väl idag försöka... Många människor har efterlyst faktiskt. Eh, om att de har missat nattställningar på grund av sina jobb och sånt där. Eh, vi ska ta och ge ett litet axplock idag. Eh, så, så att ni kan låta, höra ungefär hur det kan låta. Det här, alltså, det låter ju inte så hela natten. Men det kan låta på det här viset som, som vi ska spela upp strax. Eh, <hör> men... Vi ska först ta det här med att ni måste stödja oss ekonomiskt att vi kan ha många nattsändningar Ju mer ni stöder oss ju mer nattsändningar kommer vi att sända För vi går inte med vinst Vi tar och lägger alla pengarna på själva sändningarna Ingenting tar vi i vår egen ficka inte ett, inte ett enda öra alltså Så vi jobbar helt ideellt För Sveriges bästa så vi ska väl ta då och se om vi kan få ta på ett fint avsnitt. Jag tror vi ska ta ett litet avsnitt som eh, kom sådär omkring strax efter fyra på morgonen. Och då sov vi väl de flesta människorna. Så, så då ska vi servera er det nu på dagtid och det kan vara rätt så kul. Eh, jo, vi ska skicka in i alla fall små pengar. Till posthirokontot post 8093-7. Alltså öppet forum, box, alltså posthirokontot 8093-7. Och så kan ni skriva en rad också till öppet forum, box 2023, 12702, Särholmen. Jag försöker dra det på slutet också på programmet. Mm. Ehm, ja, då ska vi ta ett litet avsnitt här på Skoj så ska ni få höra hur det kan låta. En natt -sändning. Från öppet forum har vi, Men vi har faktiskt en Har ja, vi samtal? Ejfans, ejfans på morgon så här Hallå, hallå Ja, vem är du då lilla flickan? Lilla flickan, du har inte sett mig <skratt> Jo, jag vet att du är liten Jo, ja, jag är ganska liten Men jag har inte bestämt mig för att jag säga riktigt så jag var lite chockad att jag kom fram så Är du chockad också? Mm, ja, jo, väldigt gravt chockad Oj, oj, oj Nej men för det första jag hade Jag lyssnar ganska ofta på er Särskilt ofta så, här, så när jag kommer ihåg Att sätta på ja. radion i nya sändningar Det tror jag Det är att du lyssnar på ett forum ja. Det är det bästa programmet ja. Vad heter du på, då? Ja nu är det så att det beror på att jag tycker mer om här, Bland de största galningar som finns va? vad, heter, vad heter du? Det är anledningen till att jag lyssnar på er det, det, va? jag har Vad heter du då? Det är mitt största nöje Jag har aldrig så roligt som när jag lyssnar på er va? Nej men vad heter du? Jag heter Liselotte Uh -huh. Uh -huh. Och nu är det så här att uh, det så har, jag hade tänkt klunga till en nattsändning Jag tror ni skulle ha en nattskärn på postpostpostkassen som ni sa. När var det tre Ja ja jag vet det men det, det vi det gick vi fick inte igenom gick inte igenom. Nej oj jag vet det var så jag hade väntat att ni skulle ha något ni hade ganska för i tiden Då ni sender handen ganska så roligt att hård Då ni så. Här, agiterade mot kristendomen och massa roliga saker. Det var så kul att lyssna på er då så här. Det har ni inte så mycket av nu för tiden. Jag vet inte vad Lora, det är. Vi har det på dagsändningarna. Har, har ni så här häftiga grejer som då står förut och grillade kristna ganska häftigt? Ja, då, vi grillar dem varje dag vi, på två dagar. På torsdagar och fredagar. Torsdagar och fredagar så grillar ja. ni kristna. Då grillar vi dem. Ja, men det är ganska kul. Och, det, men... det jag hörde på radion igår förresten, det var en grej om att de snackade också om kristna. Det var en kille som hade skrivit en bok om att, eh, att han, ville häng, häng, han ville hänga de kristna i prästernas tarmar. <laughs> <laughs> det var rätt så kul det där lät. Jo, jo. Vad säger de det då? Ja, det är snarare att man ska hänga prästerna i de kristnas tarmar. Nej, det är var de kristna i de prästernas tarmar, sa de ja. på då Ja, men nu, och sen så här lite annat också. Jag har anbetet att jag ville plugga till en natt. Sen det är så här, Du vet att vi ska på något vis hetsa upp. Jag vet att det blev allmänt plågade för att vara klagare för att vara sista viktigt för sig anser att nej, men det är min åsikt. Du har ett fritt så här öppet. Ja, men det, det har du... det har ja, ja, du fel som vanligt. Det, det, ja, alltså, som alltså, som vanligt, det är en men, egen förutsättning. mening, ja. ja. Men Vad skulle, skulle du plugga för någonting då? Det är en hallå. Det är en definitionsfråga eftersom... Det beror på var man har gränsen för rasism Eller hur? Ja. Så att, ja. Ja. Nej, nej det är inte fråga om gränsen Det är fråga om vad menar du med rasism? Jag tycker när man inte anser att Alla människor som är födda på den här jorden äh, Har lika värde liksom Och som människor menar Om jag möter en hjärna, ett int intellekt Och ett sinne som tänker och jag tänker Då anser jag att den människan lika mycket värd var den än är född Då är hela mänskligheten rasistisk enligt dina åsikter Nej, nej det tycker jag inte Okej, okay, jag vet att dina argumentation... Nej, men du har sett, sett Indien va? Men ja. såg Indien va? Nälla du finns, ja, no fin finns det några som är så rasistiska som de färgade folken? Hur menar du då? Ja. Oj, oj, oj. Det finns trakta exempel. Ja, men eh, vadå? Rättfärdiga i är är ditt tänkande. Jag bara menar att jag anser att du är och så vidare och så vidare. Jag snackar inte om andra människor. Jag kan anse varje handling som jag ser som jag är fel, kan jag fel. Och sen är inget mer med det liksom. Sen, ja, men, jag, jag, men, jag, men folk det, kan ju Det är inget argument helst. att du kan säga, om men titta Pelle, han är mycket värre. Vad var fan du på mig för? Det där är ett dåligt argument och du vet du själv. Så försök ingen så här billiga knep mig. Och jag klagar inte på dig. Jag säger, du får din åsikt och jag får mina åsikter Och det är helt okej okay. horses... Får vi ha våra åsikter tycker ja, jag Ja varsågod, det får ni ha ja, men är det, liksom, det, jag häftiga, det är bra Det som jag tycker det är häftigt. Det som jag tycker är så jävla valt med ett öppet forum Att jag hoppas att folk som har lyssnat på ett öppet forum ska kunna, Jag tycker att folk ska kunna säga så här Jag är rasist jag hatar dem och dem Eller jag ska kunna mörda alla jag känner Jag känner för det det. det är det alla ska få säga Och sen ska folk som lyssnar Ska ha så mycket gärna Så de ska fatta det de säger det är så uppåt väggarna så jag kan inte annat skratta mm. Och ja, då, åt era Men då får du säga det till politikerna också då? Jo ja, men det tycker jag, okay, det tycker jag är jävligt skjuts. Där kommer vi till ny grej med, Jag har två grejer för har Det har med politikerna nu också. Vad, vill, du, vad är det du skulle plugga till för någonting? Jo något. jag skulle nämna till tre på. Jag hade velat ha haft direkta fakta på folkvandringarna sedan tidens så va. Har du inte nej, dem? Nej tvär har jag inte gjort det. Jag är men har jag Har du kan... fått lära dig i skolan? Nej du, jag... har du... Ja, det har jag Ja, att kan jag då få veta de exakta folkvandringarna från ungefär efter man säger neandertal. Kan du tala om dem för mig då? Neandertal? Ja, efter då om man säger då, ja de första människorna som man hittar i Nordafrika någonstans tror jag att de är, eller om det är Östafrika, jag tror att de första människorna har kommit fram va? Ja, det är ju bara teorier det där ju. Ja, men det är ju de teorier som har kommit längst. Vad är dina teorier? Jag är väldigt ja, intresserad. Ja, teorierna är ju det att... Yes att Människorna har inte kunnat bli så olika Från en, från en apliknande varelse i Afrika Det kan de inte ha Nej, aldrig med. i Helsinki Vad är din teori? Jag är helt nyfiken Jag är väldigt <hör> intresserad alltså. ja, Jag har en annan teori ja. Och den är? Den är att folk har kommit utifrån rymden Och landsat här Och sedan börjat med olika raser på olika, på olika ställen På olika ställen på Typ att Norden är ett ställe och eh, Afrika är ett ställe. Nej, och det, kan ha funnits, ett ställe. det kan ha funnits olika raser på det planet eller det... Vad man nu ska kalla det för flygande tepat eller vad som helst. Ja, ja, ja. Det kan ha varit en farkost med en hel stor population. Va? Ja, just det. Med blandat då vita, svarta, gröna, gula och alltihop. Det. Och sedan har detta störtat och kraschat eventuellt. Mm. Och sedan har de fått börja från scratch alltså. Mm. Från ja, ja. Och blivit eh, det där med Den där neandertalan, det tror jag bara är en stor, jäkla gorilla eller ja. något Nej, okej. Okay. Men, okay. Men sen kommer vi då till nästa grej. Okej, okay. vi låt säga att du har rätt va? Men ändå så har man sett att folkvandringarna har gått över jorden. Och i ganska stora sjok så att människorna har inte varit på en punkt och stannat där. Utan de har flyttat sig i jävligt stora ställen. Liksom i stäckor. Det jag hade velat plugga så det hade, vi kluggat, så hade liksom haft... Ja man, man följt ja, man följde efter inlands, man efter inlandsisen. Ja till exempel så jag menar vi, Det här har ju varit inlandsvis till exempel då. Så jag menar det här är ju varit folk att befolkat mm. Vi och har haft vi inlandsvis här uppe De som nu kan kallas Ni kallar er svenskar och alla svenskar Ja jag är det är fel på En svenska, svensk i det här landet va Men det... om en svensk är den som kom hit Först och satte foten här Först när som var borta Och inte har sig med något annat mm. slot, så, att mm. så finns det ingen svensk Får, men, inte, ja. får inte kineserna bo i sitt Kina? Får de inte det? Jo, det får de. Jag har inte <skratt> om det, men jag menar... Det här med invandring, det jag menar... Tror, tror ni inte om jag säger så här? Teorin skulle kunna vara så här. Det har alltid funnits... avförflyttningar eh, av människogrupper. håller dig med om det? Nej, ja, inte isen i alla fall. Isnäll? Nej, det har inte funnits någonting. De tar inte ja. emot några invandrare, inte. <skratt> Lilla gubben, vi ska snacka om isens kuckade politik. Nej, det det ja, vi det kan ta Finland. Om. Vi kan ta Finland, då. <skratt> Ja men nu pratar jag inte om nutid Jag frågar dig, om jag säger så här. Har vi kommer hit när inlandshisen har flyttat sig från något annanstans Stämmer det? Ja men det har varit tre, ja. is, nu, det har varit tre istider här Ja uppenom. då har vi till och med flyttat oss flera gånger och kommit Vi har flyttat och folk. kommit igen ja Ja och det har vi blandats med andra folk Eftersom det var någon annanstans eller hur? Och tror du inte att det låter troligt? Ja men det är frågan vilka folk vi har blandat med i så fall så. hur då menar du? Vilka ja. tror jag att hade, vi hade vi blandat oss med afrikaner, då hade vi ju inte varit vita här uppe. Eller hur? Ja, Men vad är det som, ja, men i alla fall, hur stor den är det för folkgrupper, det spelar ingen roll. Ja, men det har, har ju ja, alltså. Det ha olika stammar och också raser. Och jag lovar hur du är. Det inte vara värre. Jag tänker inte angripa dig för någon så här att jag du rasist hyser lite. Det är du som tog om rasism. Jag har inte gjort det. Jag, jag tycker ni var. Men nu försöker jag föra fram en teori. Som du, kör, du, du kör en om... kommunisterna taktik att kalla, kalla alla människor för fascist först innan de nej, gör det. Snälla du. Nej, det, är men bara, jag, nej, snälla. det. Jag försöker få fram en teori som jag hoppas att ni är intresserade av. Och ja, Jag kom. vill höra vad ni tycker om den. Jag kommer fram med den. Okej. Okay. Okay. vi då säger, eh, och ni behöver inte alls försvaret på för något sätt. Eh, jag säger något, ja vi har flyttat oss och flyttat tillbaka och kommit tillbaka och beblandat oss med andra folk eh, vilka det nu är det ointressant för mig? Nej det är inte allt, det är en jäkla skillnad det. För dig, ja men för dig Om vi hade blandat oss med kineserna då hade vi haft nya ögon Ja vid. men jag skiter över i tröpa Det är inte det som rör mig utan Ja men det är ju det det handlar om, att folk, om. Att folk, Inte för mig, det är inte min teori som jag vill föra fram Det rör sig inte om vilka vi har vill oss med och hur vi ser ut utan det rör sig om att Sen så har vi kommit tillbaka Alltså är det någonting som är naturligt Det är alltså folkvandringar Att alltså, det är något naturligt va Nu leder vi en annan kultur Och en annan Jag säger inte att jag har ja, Men det, det är ju där jag du är. inte alls Det är där du är inne på fel linje. Det är inte alls naturligt med folkvandringar Det är, är det helt, men, är helt alltså, är det, alls andra andra det är helt Det är helt Det är alls en annan kultur Försök inte med andra jävla dumheter Varför är det inte naturligt med folkvandringar Det är inte alls naturligt Det är helt onaturligt ja, med folkvandringar Varför är helt ja, men... det För de folkvandringar är djup... inte du naturligt. det Vad vet du om det Ja men lyssna nu de, de folkvandringar är du, du leva, är De folkvandringar du pratar om Får jag prata nu? Jag alltså, okay. är inte som akademikerna Bara gattlar på utan att tänka <laughs> Ska För, du säga Ja, du? Ah, ja. Ni, ni är helt dana <laughs> ni är akademiker <laughs> Okej okay. ja, Jävla tugg alltså <laughs> e, <Puss. laughs> nu, ja. De här folkvandringarna är Inte naturliga på grund av att Om vi, tar, vi kan gå bak till Genghis Khan till exempel Aha, Ja, ja. Det var utav erövringslust där de flyttade stora massor av människor. Men, lägg märke till det, mm. de åkte tillbaka igen. Mm -hmm. mm. Förstår du? Jo, jag förstår. De stannade inte i Europa för då skulle vi vara kineser i det här daget. Nej, jag förstår. Ja, jag förstår. det är alltså onaturliga folklandningar. Alla. Och sen har du en annan folklandning mm -hmm. också som också är onaturlig. Mm -hmm. Och det är den på grund av svält. Ja. Mm -hmm. Det var också mycket är på... Är onaturligt att flytta på sig på grund av att man svälter? Är det onaturligt? Är inte det den naturliga driften att överleva? Snart, ja. Och sen av tvång... Nej ja, men alltså, det, det är ju det det handlar om. Det är frågan om att det är onaturliga. Det är, det. Det är frågan om att stanna kvar och att odla upp marken istället. Men det struntar de i. De bara stack ja. För de är så jävla puckade där så de kan inte tänka... Att ja, de, bara de flyttade dit där det fanns vete för stunden. Sen flyttar de också tillbaka för det mesta. När det var andra tiden efter år. Mm -hmm. liksom. ja. Så det var, alltså, allting har en orsak varför att flytta. Men idag, jag vet inte vad det är förstås. Varför är det inte det här något som inte du kan se? Därför att du kanske skulle kunna se det om tusen år va? Men du kommer inte få leva till som tusen år. För det är den som lever om tusen år, den får se den. Men du vet ingenting om vardagen. Alltså du tillhör de som lever för dagen då? Ja, inte tjej, det gör jag. Men det är någon annan sak. Ja, då passar du i Afrika då. Och det var det bästa. Åh oh, jag gillar det, alltså du är helt otroligt Du säger de mest fantastiska Ja där ser du, det är många människor som har sagt det Ja och du fort, fattar fortfarande inte vad som säger Det är det som jag tyckte är fascinerande ja. Ja, Men i alla fall Sen kommer vi till den andra grejer Vad glad att du underhåller dit hela gäng där bakom då Ja, ja det är en bestående Tackar ro, dig vissa gäng är alltså. kan Du är jätterovande <laughs> äh, Du är en det. Kan ni gå med i sossetåget också eller Ja men ja. det är så mycket kul Jag beundrar verkligen för att ni häcklar sossarna så Det måste jag säga Tack så att det finns någon som gör det Det Tack så hemskt Ja, jag gillar det verkligen för det. Ni ja men det går inte ihop med dina åsikter. Du, ju va, du ska ju vara röd egentligen. Det är, det är ni som inte mm. kan tänka att det finns några andra åsikter än vad ni drar fram era konsekvenser av nej, era men, åsikter. Ja, men, nej, men du, kan ju, du ska ju vara röd rör egentligen eftersom ja, du har ju de åsikter Det är, de jag gör. är inte en rör nej, men du har ju de åsikterna Ja men du har ju de åsikterna ju och er inte, jag kan svara yes. till en TV är jag röd kan inte du titta på mig er, ja. ser, hår är jag rödhårig alltså, det oj, jag är då, det alltså. ja. ja. oj, de det, de det var inte dålig då kan man inte säga att de spelar en tolv för här härstar man från vårt folk jo, jag vet att jag tror att vi skulle bli kallade åtta, men nu har mm. ingenting alltså. jag är inte störd jag är en äkta viking nej men är du, sen kommer vi så här med era grejer då, att ni är politiker och hela det här, deras och det sätt att styra och Jag måste säga, hela det här partisystemet som jag tycker är jävligt bra till Någon som gör för att du säger, svenska folk inte går och röstar vart fjärde år eller tredje. Jag vet inte hur ofta de gör det. Vet du inte det än? Nej, jag röstar inte själv alltså. Och arma människor. Arma människor. Jag förstår din ironi. Kan du alltså. rösta nu snart? Nej, jag skjuter ju rösta för jag tycker det är ganska ointressant. Nej, det är klart att du inte vet när det är valdagen det är ens. Nej, så, jo, det är någon dag i september tror jag. Söndag. Är det ja. det? Ja, jag är ganska ja. säker. Varför ja. inte vilket år då? Varför inte rösta på ett forum så att du själv kan påverka politiken? <laughs> ja, men det är det som är grejligt. Det, är det jag skulle jag diskutera mer. Ja. Jag menar så här. Va? Är det, ni häcklar alltså det, det rådande systemet. Stämmer det? Ja. Ja. Ni häcklar partipolitiken som gäller nu. Ja. Ja. Uh, Uh, Jag rekommenderar mig som ung väljare att göra Ja, i första hand ska du sätta dig in i politiken innan du börjar rösta överhuvudtaget. Ja, men om du säger att jag är insatt i politiken, jag har mina åsikter politiskt och allting. Vad ja. ska jag göra för att du valde? Då ska du fråga dig, finns det partiet överhuvudtaget efter dina åsikter? Nej, och det vet jag att det inte finns. Det Nej, Okej, okay, då kan du ja. alltså inte rösta på de fem vanliga partierna. Nej, precis. Vad ska jag då göra? Ja, då ska, ja. Du, då ska du kolla upp alla de övriga partierna. Ja, men de har om det åsikten. fortfarande inte finns något partier som jag är av åsikten att det finns ja. inget parti utom mitt eget parti som då heter parti. Så ja. det som en person. Aha, ja. Vad gör jag då? Ja, då röstar du polisen av parti då. E ja, en person. Ja. Men om vi då säger att konsekvent genomför detta, för det är vad jag tycker det verkar konsekvent, liksom att alla människor tänker så upp. Liksom att det, vad jag vill, det är vad jag vill. Och sen så om jag försöker placka in det i något parti så är det bara en kompromiss, va? Mm. Men ändå så verkar det som om, om jag fattar er rätt så vill ni alltså att vi ska... Tänk själv istället Jo men jag tänker själv alltså, men jag, för jag vill ha fram det Vad ni vill För ni säger nästan aldrig Vad ni vill Era program Vilket jag tycker är lite svagt Av er Ja men det vill vi Att svenska folk Ska hjälpa till Att forma det programmet ja, Som men... är vettigt för Sverige Just precis Det är ju det vi har sagt mm. Hela ja, Har du lyssnat på oss i natt? Ja jag började lyssna nu För någon timme Så jag började lyssna på alltså, ja. det är ja, ja, ja, God morgon då Det är därför jag säger det att Vi är med Få fram någonting va det är, ju, det, är ju, det är ju därför vi har skapats och bildats För att få fram debatten Jo, få fram debatten, okej okay, liksom Men det är det jag undrar liksom Ni säger, du sa då till mig Ja men varför röstar du då på berättet forum Okej okay, ja. att det är liksom ha ha skämt, skämt kanske Nej, nej det är allvar Det är ytterst allvarligt Ja, men då tycker jag liksom att Då stödjer du fortfarande den här partipolitiken som gäller nu För vad är det för skiljärsta? Nej nej, nej, nej, nej, nej Jag röstar fortfarande på ett parti liksom Därför att socialdemokraterna skulle aldrig falla dem in Och gå ut och fråga människorna Vad tycker nej. ni om den här, den där, saken? Aldrig nej. Som vi skulle göra Om vi hade någonting att säga till dem Och inte, speciellt inte beslutande folkomröstningar. Ja. Speciellt För det är de jäkligt fega om Ja, i och för sig. Och, nu är det liksom... och det vågar inte ens Moderaterna gå ut med. Nej. Va? Det skulle inte ens. Det skulle inte ens Moderaterna våga gå ut med. För de, de försöker prata om att de vågar, men de gör det inte. Nej, du har också en fråga. Eh, varför är en eh, röd rotta värre än en blå gam? Ja, men det är den kan ha där humorn kan du behålla minlöst när sinne premiär från kulturfredningen gäller hur i Sverige vakna och det här är en gammal inspelning så upp ett sen det vi fortsätter denna gång Sen De är inte kallade att och sånt var det. Och varför säger du inte ens de moderaterna? Nu nu vet De försöker att tuta i folk att de är de mest demokratiska och vill fråga folket i. Kommun, kommundelsråd precis som Folkpartiet, de håller på gaffa om det också kommundelsråd, det är ju larv det är ungefär som ha, alltså. det är ju på riksplanen man ska avgöra stora frågorna Ja, Florian Kintze är ställare i Rolf Pettersson och Persson vad det heter det? Det är väldigt ofta nu när du pratar med folk som de använder så här Blaha och ja ha slakt och, och blaff så här. Ja, men har du inte jag hört du är så pass intelligent liksom så att ha. det hörs på dig och, Har du inte hört och, och, politikerna om och... pratar då? Har du inte hört utrikesdebatten på, i riksdagen? Ja, men nu ska ekonomi jag... debatten och det. Och har du inte hört om vad de säger? Jag tycker du har fel där. Han säger inte alls eh, bra ha och gi, si och så eh, ofta. Utan ofta så får folk föra en, en sakligt framställd seriös debatt. I de här jo, nej, men inte det jag vill ha fram. Om jag får säga framför det jag har sagt först liksom, innan du bara kastade nu. Det jag sagt att jag tycker det är ganska taskigt av dig att. Du får ta det här som kritik. För jag vet att du säkerligen inte kommer att hålla med mig. För att du liksom erkänna att du behandlar folk som idioter. Men i viss mån tycker att du gör det va. Du försöker fördumma dem. Eller sänker dig ner till någon slags nivå. Där du kan prata med dem va. för jag vet att om vi säger då den här rättegången så, så har du ett helt annat språk när du pratar med myndighetspersoner mot vad du kan ha då när du pratar med ställerna samt så länge du pratar om samråden får, får jag fråga dig när hörde du mig prata med någon myndighetsperson nej, nej men jag säger bara vad jag har hört om ditt det vem alla. har du hört det av? vad jag har bildat lite uppfattning av dig av att lyssna på dina program va ja men vem jag har du har hört ut av då du är en ganska slupad person vem har så, du hört ut utav då vad jag har hört, jag har mest... Det har inte nu jag... Det är en. Det är ja, en. Helt... Okay. Det, det är här... en. Äh, okay. okay. alltså. men... de det är <laughs> en. Samma... Det är en. Det är en. Det är en. Det är en. Det är Det är en. Det är en. Det är en. Det är Jag Det Verkligheten en. Det är en. Det är en. Det är Jag Jag är inte Det är en. Det är en. Det är en. Det är en. Det är en. Det är en. Det är en. Det är en. Det är en. Det Det är Det är Det är Nej okay, jag, jag, jag, <skratt> om tv okej, jag lyssnar i på tv och läser knappast tidningar för jag tycker det är jävla de stor Det verkar som du gör det. Du tycker jag ska göra det? Det verkar som att du gör det, så Du tycker det verkar som jag gör det? Efter dina åsikter. På grund av mina åsikter? Verkar de såhär indoktrinerade av Just tidningar? Just ja. Du har blivit hjärntvättad av, av TV, Stämmer det. Har blivit hjärntvättad av TV? Ja. Det hoppas jag samlade inte blir. Det har alla människor i det här landet som tittar på tvn. Ja det tror jag att de har du kanske tycker om porr och fanstig De har tycker, tycker du om porr och våld på tv? Nej det gör jag inte, jag har själv inget okay. alltså, jag jag jag jag Nej Jag har lyssnat själv liksom. Jag tittar inte på tv Och jag Jag <går> <går> inte, har ingen intresse Av porr liksom. Så jag har varit, var, Varför tog du upp det? Därför att du talar om tv Och våra massmedia Nej, det var du som bara pratade om det. Du, du, lägg av med ditt här snack. Din argumentationsteknik. Jag kan den. Vi har sagt så här att det här är ett öppet forum. Och vi har bildats för att skapa debatt i samhället mm. mot de fascistiska etablerade massmedia och det här etablissemanget som förtrycker och förstör och demoraliserar och ställer till ett hälsike för folket. Kan du inte begripa. Och sen sitter du och säger att jag eh, debatterar och kommer med åsikter. Det är ni uppringare Det är folket Vi vill ha fram folkets vilja Jag, jag förstår alltså, inte att. Jag förstår snälla, inte jag förstår du inte att jag, använder det fascistiskt som ett modeord Och det, det är det, det du och jag snackar om Men nu de har, har vi en annan ja. sak att, Kom inte att säga att du inte har några åsikter För då måste du säga att du nedvärderar dig själv lite grann. Ja naturligtvis har jag personliga åsikter Ja och då får du faktiskt fram på, Nej får det gör jag det, Ja men det beror på, vi inte ha det då? jag är helt skitta. Alltså, men kommer inte att säga att det är ett öppet forum och bara för de som ringer in, för nu är det för att du vill få fram dina åsikter. men Du får ju sitta där dina åsikter, ja du får ju sitta säga dina åsikter. Ja, det är därför jag tycker att öppet forum är bra. Och jag, tycker, mm. och utan kostnad. jag känner till min tilltro till det, märker... det dumma svenska folket. Och Det får vi betala för att. Eh, ja. Och jag menar, det är väl inget ont i det här, den här kanalen. Nej, jag tycker det är skyskyst. Jag tycker det behövs hellre en Petri 3 som sagt. My Don't pick up the dip. Man ska inte hindra folk att säga vad som men Folk ska få säga precis vad som helst. Jo, det, det vet jag. Som du som det Ja, det sa du från början. Men, men då måste man också respektera olika människors åsikter ja, också. Utan, också. Utan, ut, ja, men jag, det var det jag började samt om du Utan ja. att kalla folk för både rasister ja. och fascister. Ja, men jag har inte fascist. Nej, men alltså utan att göra det, säger jag. Ja, ja. ja men jag har inte gjort det. I hela nej, tiden nej. och det hela samtalet har sagt att du får dina åsikter. Hur du vill. Ja. Och du tycka vad du vill. Och det enda jag vill poängtera, vi speciellt på lyssnare liksom, att de hela tiden ska veta att det är enbart upp till lyssnaren vad ett öppet forum får alltså. Just det. och det måste man så jävla mycket komma ihåg för ja, men nästa vi, just det, saker. det stämmer det, det ja, stämmer lite lot nästan människa som har ringer kanske vill ta upp någon helt annan fråga än det ja, där. Jo, men jag ska lägga på, jag vet att Förstår du är det? väldigt trött på mig alltså. då blir det då ju oss olika frågor nej då, vi, jo, ja, vi jag inte är inte helt men det bara det att du har snackat 25 minuter nu Ja, jag ska absolut inte plåga dig i mer än fem minuter. Ja, vi, vi ska släppa oss andra människor också. Du har ja, inte ensanden. Jag har längtat att lägga på. Men ja. jag hoppas att på något vis att du någon gång vaknar. så det är den enda hälsningen jag har till Att du någon gång vaknar. Och ja, men vem ska, du vem ska prata om att vakna när du inte vet när valdagen är ens alltså? <laughs> God morgon eller Hej då! Ja, så här kan det låta alltså då på nattsändningar när det går som hetast till, det är klart det har väl hänt större hetade debatter än det här. Men det här var bara ett litet axplock. Så att ni ska, ni ska i alla fall passa våra nattsändningar i, nu ljuger alla tidningar så att det bästa är för er att vara säkra. Att slå på radion varje natt klockan 24.00, hör ni då våran signaturmelodi, då är det öppet forum som är ute i eten. Tidningar kan vi inte lita på För här står det till exempel Det kan ju ta Att det är Maranata Och sen är det något helt annat program Och tvärtom Så Det här Det här med tidningar Det är ett kapitel för sig Men det, det har vi tagit upp så många gånger I alla andra sammanhang här. Eh, vad jag vill säga här nu för att eh, komma över till ett annat ämne här. För vi kan ju inte bara sitta och tugga om nattställningar här. Det är att jag har sett i Dagens Nyheter eh, en liten artikel. Eh, då står det så här. Det verkar precis som att eh, Dagens Nyheter har lyssnat faktiskt på öppet forum. Det står så här. Inseminationen ökar men färre adoptioner. Det är ju glädjande. ...att svenska människor föder hellre svenska barn... ...än att ta importera utländska. Men då står det också in i artikeln... Ehm, ...det står någonting här, vi ska se här nu, det står längre fram här... Hellre än att adoptera ett utländskt barn från till exempel Ostasien... ...som av olika skäl kan få problem i Sverige väljer man insemination med okänd givare. Det är ju fantastiskt att först blir vi kallade för rasister för att vi vill stoppa adoptioner och dyrliga saker. Sen tar dagens nyheter upp samma problem men inte blir de kallade för rasister. Förstår ni konsekvenserna i det här? Man får alltså i Sverige är det livsfarligt att prata om saker och ting som inte kommer uppifrån. Men det här kommer alltså nerifrån, ifrån öppet forum. Nu börjar de få att reagera lite saktare eh, Sen har vi en annan bekräftelse på hur långsamt hela den här processen, den politiska processen fungerar i det här landet. Det står under den artikeln om inseminationen ökar. Så står det, ändra lagen för barn som adopteras. Så står det då längre in här att... Eh, adoptionscentrum ska uppvakta socialminister Sten Andersson om en lagändring så att alla svenska adoptioner av barn från utlandet ska ske genom någon av de sex auktoriserade organisationerna vi föreslog redan 1981 en sådan lagändring, säger adoptionscentrums ordförande Johan Lind det är också vad vi har sagt förut att eh, helt okontrollerat så sitter de och, och, och tar in hur många barn som helst ifrån ostaset som de kidnappar och ibland köper för 30 kronor styck ungefär som man går och köper en falukorvsring i en affär eller, eller man köper 2-3 kilo eh, eh, morötter eller, eller kolhuvud eller vad som helst men att det var kolhuven cool, i riksdagen Det kan man ju bara fundera på vet du? Eh. <hör> Som jag i alla fall Trots allt börjar tänka efter Innan det är för sent Det där var den grejen eh. Sen har vi den annan rikkel också Det är för egentligen en insändare Från Aftonbladet Och då står det så här Vad är svensk rättvisa? Men det står bara RL under så att man börjar fundera på om det är påhittat det också. Men i alla fall så är den bra skriven trots allt. Vad är svensk rättvisa? När jag läser torsdagens aftonblad kan jag inte annat än uppröra och skämmas över det svenska rättvisesystemet. En människa skäller en ny motorcykel värd cirka 7000 kronor av en annan människa. Och då besked av polisen att det inte har tid att ägna sig åt fallet. Den bestulna tar då rättvisan i egna händer och tar tillbaka den stulna eh, MC och läxar upp tjuven som dock inte blir skadad. Vad händer då när modesvea skipar rättvisa? Jo, tjuven blir frikänd och omdaltad i tidningarna. Den besturne som aldrig gjort något olagligt i hela sitt liv blir dömd till ett halvår i fängelse. En familjs framtidsslås i spillror. En människa som har hela den moraliska rätten på sin sida. Det finns bara en kommentar. Fy fan för den svenska så kallade rättvisan. Och så står det RL. Det här tycker jag faktiskt var ett rätt talande bevis på hur den svenska rättvisan fungerar. Men det har ni ju sett i andra sammanhang också. Hur den fungerar som den inte borde fungera. För att sen komma över till ett annat ämne så uh, har jag hittat här i Stockholms-tidningen fredagen den 15 april en liten artikel. Um, det står så här. utredning nedlagd. Alltså rashetsutredning nedlagd står det. Eh, så står det. Huvuddelen av polisens utredning om rashets och brott mot invandrare har lagts ner. Den återstående delen som redan blivit kraftigt försenad har nu också fått en låg prioritet. Den ligger nästan underst i mina korgar, bekräftar utredaren polisintendent Nils Linde vid Stockholmspolisen man kan ju bara fundera på varför lägger man ner en rashetsutredning kan det bero på att ett öppet forum har rätt i att en högre invandring eh, blir automatiskt ett eh, upp, uppmanar alltså till rashet. utan invandring blir det ju ingen rashets det, det är enkelt det är logiskt alltså det har vi ju varnat för men nu när de lägger ner den här utredningen så innebär det väl det alltså att de har upptäckt att svenska folk kanske är rashetsare inte bara jag i öppet forum eller vi i öppet forum utan vanliga människor vanliga tante, farbröder medelålders ungdomar Vi gäller alla människor faktiskt vi vill ha Sverige svenskt, så enkelt det är det ju bara så jag förstår inte varför de håller på att tjafsa på det här viset. Men något sjukt är det i den här eh, nedläggning av en massa utredningar och eh, Sen ska vi komma över till det här ämnet igen med massmedia som likriktningens redskap. Det är, Jag har fått tillsänt mig så jag Vet faktiskt inte ur vilken bok det är taget ur. Det är taget ur en bok, men det står inte de om har glömt att skriva vilken bok det är taget ur. Det handlar i alla fall om massmedia. I nästan samtliga västdemokratier administreras radio och TV och kommunikationsministeriet. Vilket betyder att det utgör neutrala media, men i Sverige, liksom i många diktaturstater är, då, eh, är det underlagda undervisningsministeriet inom parentes då står det utbildningsdepartementet något som häntyder på en roll som instrument för politisk ledning och fostran då under socialdemokraterna undervisningsväsendet blivit ett medel att forma sinnena och förvandla samhället är det fullt logiskt att radio och tv tas i bruk för samma syfte. Radions makt är i Sverige något större än i de västerländska staterna är medan befolkningens huvudmassa som är intellektuellt efterbliven och först nyligen trätt ut ur sin isolering, är mer en vanligt mottaglig för indoktrinering. Ehm, så står det så här. Jag citerar, Örjan Valkvist, står det. chef för Kanal 2 i Sveriges TV. Det är alltså Valkvist som säger det här. Svenskarna är intellektuellt primitiva och underutvecklade och tv arbetar på så vis att den skapar emotion, lika med snyft, snyft och intellektuellt liv och därmed också skapa opinion det är ett opinionsskapande medium då får jag säga min kommentar lika med hjärntvätt Sen gör jag ett litet hopp. Ja, sen, det framgår ju också här att Herr Valkvist är socialist och tillhör arbetarrörelsen så kallade intellektuella. Men där tvilar jag på att det har med intellektuella att vara socialist. Det är ju tvärtom. Eh, jag hoppar lite neråt i den artikeln så står det någonting så här. Att övertyga en nation om att just den har den lyckligaste lotten på jorden är ett primitivt påfund till säkra säkrandet av uppslutning kring regeringen och förebyggande av kritik. Vid reportage från utlandet bekymrar sig radio och tv mindre om att visa hur andra folk lever och har det en att belysa svenska förhållandens överlägsenhet. Det koncentrerar sig på främmande staters defekter och drar jämförelse till Sveriges förmån. Tittaren inbjudes att se hur dåligt folk har det ställt överallt annars och betänka hur lyckligt Lottar han själv är. Dagsplats och veckotidningar håller samma linje. Svensken blir inte bara itutad att han har den högsta levnadsstandarden och den förnämsta sociala tryggheten. Utan han suggereras att tro att han faktiskt är bäst i absolut allting. Alldeles särskilt i politik och kultur. Men det var då... Nu har vi ju itutat att vi inte har någon kultur utan måste importera. Och även det svalde så snällt. Ja, det kan man säga, det är min kommentar där. Jag går vidare igen här. Det är mycket att läsa om det här med massmedia i Sverige. Eftersom den är så fascistiskt upplagd med sina röda råttor där. Eh, jämlikhet blev ett universellt lagord i eten. Jämlikhet mellan könen och dess logiska konsekvens kvinnornas frigörelse framställs som godkänd dogm. Fast en känslomässigt är totalt omöjligt att acceptera har den likväl på ett unikt sätt blivit förknippad med arbetarrörelsen. I ordets samtliga betydelse förvandlades jämlikheten till partipropaganda. Den integrerades som slogan och trosdog i barnprogrammen så att barn i den mest mottagliga åldern mellan 3 och 7 år helt enkelt undergick hjärntvätt. Till och med julprogrammen togs till förevändning för att inpränta slagordets jämlikhet. Eh, ett, en Stockholmsinne offentliggjorde en rad barnbrev Som visar att regeringens angrepp på USA Visar sig effektiv Jag tycker att alla amerikaner är svinskreven sexåring Detta har de alltså lyckats med att indoctrinera småbarn då På de här så kallade barndaghemmen eh, Också bortsett från periodiskt återvändande kampanj Godtar svensk radio och tv Även älges oupphörligen arbetarrörelsen värderingar. På de industriella relationernas vitala områden dominerar fackföreningarnas synpunkter och eh, i, arbetsgivarsidan presenteras ofördelaktigt. Det är praktiskt taget omöjligt för någon som opponerar mot regeringen att få göra sig hörd. Radio och tv har förvandlats till partiets och statens lydiga tjänare. Det var det som jag hade i, i det här om massmedia jag, jag vill i alla fall ställa en varning för folk Tro inte så mycket på massmedia jag säger inte att ni ska tro på oss i öppet forum eller de andra radioprogrammen heller för i viss mån kan man väl säga så här att de flesta program är ju vinklare, antingen från höger eller från vänster. Så därför är det väldigt viktigt för er som sitter och lyssnar. Ni ska vara medvetna om att man måste faktiskt sila bort lögnerna. Eller åtminstone börja tänka själva. Och tänka så här, är det här riktigt det de säger nu? Var kommer det här ifrån? Vad finns det för motiv? Finns det någon baktanke i vad de säger? Vad kostar denna baktanke? Och så vidare. Man måste alltså reflektera. Hjärnan måste användas som våran datamaskin i huvudet på varenda människa. Den måste användas att tänka med. Den ska inte bara tänka på vad ska jag äta idag? Vad ska jag betala hyra nu med? Eh, vad, vad, ska jag, vad ska jag göra nu i eftermiddag? vad ska jag gå och dansa ikväll vad ska jag gå och göra det och det hjärnan har viktigare saker att syssla med än äh, med såna där sån där dravel ja där måste vi att tidskäl äh, bryter, det här var en gammal inspelning äh, från öppet forum äh, när den gick i den den sändningen vet jag inte, det var inte ...här på den sedersiva som Gunnar hit. Det är alltså Kulturföreningen Gärnarrån i Sverige vakna... ...och ansvarig utgivare är så Gunnar Andersson. Och det finns efter fullseo som är 6 3 sträck 1 6 3 4, 2, 5, 2 1 och det är Gunnar Andersson ska stå salongen. och det är tråkigt att det här med varför ska återkomma jämt jag förstår inte det som här förekom inte när de här radioprogrammen förut det fanns ju Mälardalens radiosällskap och andra radioprogram det är radiointresserade programmen och så vidare och det fanns även en förening men också som heter media som sände också tidigare och som de har tyvärr läkt av nu mera. Så att jag tycker det borde finnas tillräckligt intresse för det här. Och det finns ju annars än marscher och annars det hörde jag inte en enda gång på Radio Nord i det Sen jag någonsin, någon marsch. det skulle jag kan inte minnas det faktiskt jag tror inte heller på band som finns vid den sidan. man kan hitta det någonstans heller så att det är underligt det här jag tycker Lennart kan ringa mig privat på här eftersändningen fem över halv, så jag kan prata med honom Men jag kan ju inte prata allt på radion det går inte man får inte häva ut sig precis vad som helst på radion och så vidare och mansvarig utgivare inte ska råka illa ut och så vidare man är, har en väldigt begränsning här och man måste tänka på vad man gör, att man pratar i radio och så vidare och det är tråkigt om de här sakerna inte ska kunna stassa upp utan att det ska vara hinder hela tiden för intresset annars i andra länder för radio är så pass stort i alla fall det hör man ju när man lyssnar på Nederländerna och där och Holland och alltihop. Och det, det är full fart. Men det är inte i utan det kommer in på internet som e-mail och e sms och annat. Men det läggs inte ut telefonsamtal utan det, det kommer in och relateras i den som sitter och pratar. Det är hälsningar och det är skivrönskningar. De har ju ganska goda resurser att få hitta skivorna. Ehm, för att jag har ju inte alls samma resurser. Det tycks ju ligga mycket pengar bakom och hos många där också. När man är ju baron och så vidare. Då har man nog lite mer pengar än vad jag har. Men jag får väl avsluta det här. Det, för den här gången då. Ring mig gärna efter sändningen och en timme framåt fem över och halv här och vi får ju köra en kort musiksnötter nu när vi slutar hej hej och, och ha det så bra och hoppas att jag känner mig lite bättre i magen nästa gång hej